Moi boas tardes, queridos ointes, benvidos un día máis a este noso programa sempre en Galicia, aquí no 104.6 FM en Radio Cornellá para todos vostedes, dúas oriñas de radio en galego pois con este equipazo que está dirigido precisamente por o noso técnico Kiko Belinchón, que senón esto non sairía en antena A meu carón Armando Fernández, moi boa tarde Armando Moi boas tardes Xulio, como non... O noso tiene Gukiko Valençon que senón como ben diste isto non, non tiña cara nin ollos. <ríe> <ríe> e, e tamén a toda a audiencia que xa penso candan por aís garbellando xa un pouquiño. Sí, ahí estamos. De verdade que agradecemos moitísimo a todos os ointes e seguidores que estén aquí cándonos, porque xa hai, xa hai convocatoria para varias cousas. Sí. Por exemplo, Magosto en, agosto, en, en, Rosaria, en de Castro, Rosaria de Castro, que xa están empezando a entrar ahí. Sí. E eh, eh, tamén Magosto en, en Saudade. En Saudade tamén temos Magosto. No. Pois, pues, eh, queridos ointes Se si van para aí polo menos poñan os cascos para escoitarnos, non? Que, que que terán dúas oreiñas de radio en galego interesantes. Viña, falando de interesantes tamén a nosa música, non? Tamén. Vamos alá. Que temos que adubiar isto con música. Un pouquiño de música e eh, de seguida conectamos cos nosos correspondentes, Polo lo menos con un correspondente que nos está agardando dende eh, de a Costa da Morte. Viñal, aí vamos e sacudim o meu capote conforme estaba a querer. Xixen facer un cigarro por non perder o costume e reparei que non tiña tabaco para teñir. Xixen facer un cigarro por Ya bajamos la música porque conectamos con Galicia, ¿no? Ya, ya conectamos con Galicia, Venga, pues muy a, bien. A pero... Vamos a hablar con nuestro correspondiente en la Costa de la Morte, Oscar Rey. boa tarde Oscar tal estamos, xa metidos no mes de novembro, de cheo, como foron esas esa festividades de funchos Bueno, pois pues aí fixemos que poidemos, pouco medo pasamos porque non nos achegamos a demasiados sitios pero o que sí, sí é certo é que o amaín que dicen alguns, ¿Eh? pues, pasámolo e agora estamos agardando a rematar o programa de hoxe para ir a facer, bueno, a disto da castañada Eso, a disfrutar ah, ben, Boa maneira de acabar o sábado entonces. Sí, sí, sí Hay sí. má gostos por todos os lados, aquí tamén boa. está ahora volviendo a, a recuperar, son atrechos que parecía ahí que no no, no a principios dos 2000 parecía que se perdía algo pola Costa da Morte pero que de repente volve outra vez a eu por exemplo que estudei na zona de Urán se, bueno, viviese muitísimo, ahora, sí. suponho que seguirá sendo así, era unha cousa bueno, moi potente, igual que a festividade de San Martín claro. e, que tamén estaba a caer no? sí, sí. Eh, eh, bueno, un pouquinho eu, ahora parece que por toda Galicia tamén temos eso é polo que veixo tamén fora de Galicia aproveitarse Ah, claro, e a as, as asociacións galegas teñen que facer. Aquí gala. Coinciden en todos os. Si, coinciden algunhas, sí. Como anda o preço da castaña? Anda complicado. Aquí, mira, eu podo dicir as que tiño visto entre 7 kg a 7 euros a 8 sí. euros, eh. O kilo. Claro, pois, pues mirade, vou vos contar algo para que os te Mirade, eh antes de entrar en materia nos montes que rodean o faro de Cisterra está todo cheo de castañas tiradas polos camiños eh? non hai que na recolle casi nada eh? Vaya. o mellor non Pero son hai que vir buscadas, que buscadas aquí, eso, sí. o, o, o mi... mellor non chegaron os chinos aí ainda eh, o mellor tam... no. tamén non son de, de, de, de, de boronco son, son de boa calidad non digo as castañas son de boa calidad bueno, bueno chavales empezamos, empezamos con, con bastantes movimentos sociales esta semana na Costa da Morte traballadoras dos distintos servicios de atención ao fogar manifestabanse esta semana co axento de melhorar súas condicións laborais mm -hmm. parece ser que non é unha profesión moi ben pagada tampouco pola zona mm -hmm. eh, os concellos teñen incluso problemas para eh, re reclutar personal nos servicios de atención ao fogar para si mentira, non? unha administración mm -hmm. pública pero si sí, hai moitos problemas fundamentalmente porque os convenios colectivos son pouco fa co, co traballo que fan as, as persoas que uh -huh. técnicas neste neste sentido, entonces esta uh -huh. semana saían na rúa os distintos eh servizos de atención ao fogar dos concellos da Costa da Morte para manifestarse, para pedir unhas melloras nas súas condicións favorables, e desde aquí tamén le mandamos un forte abrazo e un apoio porque é un servizo esencial para o cuidado dos, dos nosos maiores. Uh -huh. Uh -huh moi ben eh, um, tamén conseñas importantes por exemplo eh, eh, bueno, desde o punto de vista um, da, da economía da gandeiría na zona Matarico recupera a semana gandeira semana do 28 de novembro ao 4 de dezembro Matarico volverá a converterse na capital galega do sector gandeiro volve a semana gandeira con un montón de actividades que inclúe concursos, sesións bermús, exposicións visitas escolares, para dar a coñecer tamén este, este sector potente da economía galega, dentro o Concello de Mazaricos, unha iniciativa potente tamén dentro do que queremos eh, reculler, recullemos en que pasan a Costa Punto Val esta semana. Tindo uh -huh. o nosso ámbito da investigación, o Instituto Monteneme puxo en marcha eh, un proxecto dirixido polo profesor Germán Tojeiro, que vai a permitir a localización de pacientes que padecen de Alzheimer uh -huh. son unha serie de dispositivos que fan dentro do Instituto Carballés e eh, que están ahora mismo, pois, pues, eh, probando diversas familias de AFAVER da asociación de, bueno, de persoas familiares de, de enfermos con, con Alzheimer eh, están probando con moito eh, éxito, con gran facilidade de uso, para poder localizar en todo momento onde pues, están os maiores que, que pues, en algún momento se poden desorientar mm -hmm. ou que pode haber algún problema con eles. Un proxecto interesante por dúas razóns, obviamente polos servicios social que ten tamén porque xurde deste instituto Bergantiñán do Instituto Montenemi e participa a xventude e eh, puis poñeiendo en valor poisis pues, esos coñecementos electrónicos ao Serv servicio da saúde neste caso dos nosos maiores moi no interesante ademais, a no... atención aos maiores é unha cousa importantísima de que, de que todos é, bueno, é, é, fai falta que a administración se faga eco de todo iso é importante no, no sé, sí, sí. bueno, pois pues, eh, máis cousinhas interesantes, supoño que sabedes eh, da importancia que ten a zona da terra, da terra de terra Soneira, mm. pois pues, o encaixe e máis de 500 palideiras de todo o estado van a dar cita deronse de feito, perdón este sábado 5 de novembro na 15ª palillada de Vimeanto que ven a unir a moitísimas palideiras de toda de todo o Estado e sobre todo, pois, pues, eso de, de aquí de Galicia de Fene, de Ferrol, de Valde mm -hmm. de Salvaterra, de Ponte Areas, de Gurela de Ponte Novo, de Ponte Vedra bueno, e un montón de, de sitios que dan dan se cita pues, eh, dan se a unha media Eh, na parrillada Montevidéu, pois, eso para para expoñer os seus mm -hmm. traballos, para dar a coñecer este fermoso, fermoso arte, e eh, tamén, pois, eh, atendi, atendido formada pola actriz de Mónica Rodríguez, e eh, tamén pola asociación eh Nemanquiñas, que son pois eh, precisamente quen organiza que organiza este evento, non? Mm -hmm. Entonces, bueno, un pouco dar poñera valor, dar a conocer tamén esta esta actividade entre os máis novos, bueno, é unha maneira tamén de que haxa unha convivencia interxeneracional entre mm -hmm. maiores e máis novos. Continúa o teatro, continua, neste caso, nos concellos de Ponteceso e Alaracha, como todos os anos, mm -hmm. no de novembro, despois de acabar o fíote en Carballo, o teatro sigue se estendendo, neste caso, pois, toquelle os concellos de Ponteceso e Alaracha, que duran os os sábados deste mes de novembro pois, eh, terán lugar uh -huh. pois, eh, numerosas sesións de, de calidad. Tamén decir que, que vai a ter lugar eh, pois, eh, un curso de atención xa sanitaria en Colase uh -huh. en Lase que é unha, unha empresa que se dedica a este tipo de formación precisamente habíamos falando da precariedade laboral, pois, tamén faz falta formar xente e por último decirvos que os callos de e os pinchos irmandiños que que se elaboran en Vimianzo van a estar presentes no salón gastronómico Cantar de Ourense. Va a importante hombre. que coñectan. Don... No o eh, nos últimos anos incrementou muitísimo o seu potencial e eh, eh, a, bueno, a visibilidade está tendo incluso pisa pues, repercusión que está tanto en Galicia como fora de Galicia, entonces uh -huh. estar ali. Pois pues, Xant... é unha O xantar sí. precisamente este ano cumple 23 anos o sea sí. que... casi nada empezaban empezaba as primeiras edicións cando eu estudiaba en Ourense e era como, pues bueno, a ver que pasa aquí ¿no? pero está sí. moi consolidado que moi traballado e sobre todo pues, vai tendo repercusión por todo Hombre. por o país. Si, e además é un sí, salón internacional, o sea que, sí, sí. que moitísimo mm -hmm. moitísimo interese. Pues, precisamente cada ano intentamos falar sempre con Silvia Pardo, que é a que nos dá información. Mm -hmm. eh, vamos a ver se si este ano tamén temos a sorte ou ben agora que remata o día 13 o, o, o salón, pero con todo con eso mm -hmm. poden nos dar información pues, interesante. Pois preguntar por os callos. Eh, os callos de carnes e o pincho Irmandín a ver se si tú dar un éxito ou non e pulsamos con tal ah, claro, claro claro que sí e xa lle isto é o que temos para hoxe lembrai que toda a información é moita máis eh, tratada hoxe aquí e pues, moita máis pode desatopar entre subdoblos puntos que repetiremos eh, o programa mañan en uh -huh. Radio Roncudo Radio Néria desde a e tamén durante a semana pois pues esta crónica salirá varias veces nas radios para dar a conhecer y la información de Acosta Muchísimas gracias como cada semana A ti eh, Oscar, Oscar. muchísimas gracias a ti y eh, veña eh, Adiante, veña Música para despedirte, veña El deseo de acabar Con los gases Que nos matan Suicidio de un mortal Que muere Por hacerse mortal El fanático que venía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 hijos filhos que saldrán En procesión desde el bar de la esquina los cachorros que traerán La luna llena en la vacía Os pecados sin pitar Pensou unante lo que hicimos confesar Fueron parte del altar O sentido a nuestras vidas